На нас дивляться гості з вікон уздовж дороги. Згадується, як колись ми марширували рівним кроком і луна рівномірно відбивалась від підбитих цвяхами військових черевиків. А на нас дивилися мешканці з вікон уздовж вулиць чужого міста. Наказ «Айнліт» пісня. Маширують добровольці, як колись ішли стрільці. Люди дивувалися, коли ми марширували через чужі міста. Що це за військо, що так гарно співає? Що це за військо, що так гарно марширує? Дівчата з вікон махали руками, сміхалися. Якось відрухово віднаходиться крок. Хочеться вирівняти лави, але черевики без цвяхів у підошвах не лишають ніякого звуку. Крок губиться, про пісню нема що думати. Дівчата махають руками, усміхаються інакшою, не такою, як тоді, усмішкою. Приходимо у сквер поміж курортними готелями. Перед нами під горою збудована велика трибуна, на якій правиться служба Божа. Перед трибуною сидять на кріслах почесні гості, а збоку стоять прапори. Багато. Священник говорить проповідь. Достойники сидять перед престолом. Тільки наших представників нема. Теж на півдорозі зупиняють наших прапороносців. Швидко з'ясовується, в чому річ. Ми залишаємо Бат Глянхенберг під час відправи, бо замовлено обід на полудень у ресторані під містом, щоб там набратися сил до дальшої дороги на Мюнхен. А весь парад триватиме довше. Отже, наші представники були запрошені до почесних крісел. Наші прапори були вітані серед прапорів австрійських ветеранів. Але обід є обідом. Був даний наказ перехопити прапороносців, які вже автоматично йшли туди. На обід було призначено тільки одну годину. Але очевидно, хто коли закінчить обід за одну годину? Одна година розтягнулася на дві з гаком, і тому полковник Рен так хвилювався, коли їхав з пізнаним автобусом. Чомусь під час туристичних прогулянок найулюбленіший час – це зупинки в ресторанах. Полковник Рен, чи як його всі знали в дивізії, майор побігущий – це вояк з крові і кості. Тому зрозуміло, він не може погодитися з непередбаченими відхиленнями в цивільному житті. Він – вояк у Г-армії, професійний офіцер польської армії, майор у дружинах українських націоналістів та в українській дивізії. То йому такі цивільні вихиляси, очевидно, не до вподоби. Вже в дивізії про нього ходили легенди про його точність, про його дисципліну, про його талант на вишколі. Він був жорстоко вимогливий до рекрутів. Навіть власним носом нюхав їхні ноги в ліжках, щоб переконатись, чи вони їх помили перед спанням. Прийняв він ім'я Рена, здається, з двох мотивів, як мені пізніше інсенував професор Горбач. Один Рен – це псевдо славного командира УПА. Другий – це те, що німці не могли правильно вимовити його прізвища – «Побігущий», і воно зазвичай звучало як Пучі Гучі, а йому це вже набридло, як великому педантові. І тепер на всіх офіційних виступах він є полковник Рен. По дорозі до Мюнхена ми знову зупинялися в одному з ресторанів на перекуску, а на кордоні в Зальцбурзі ще раз, щоб піти до крамнички і щось купити. Спокусився я також піти до тієї крамнички, не так, щоб щось купити, а щоб подивитись. Але за добре попікся, бо продавці – це хитрий народ. Впустити до крамниці – впустили, а вийти – ні. Став на виході продавець і не пускає. Мусиш вийти проходом по прикасу, а там стоїть черга. Нема ради, став і я в черзі, але з порожніми руками, бо нічого не хотів купувати». Але якось неприємно чекати в такій довжій черзі, не купивши нічого. Вийшов я з черги і таки купив коробку шоколаду з портретом Моцарта. До Мюнхена ми вже їхали без пригод і заїхали підвечір до так званого інтернату. Там нас усіх розмістили на нічліг, але ще перед тим ми відвідали бар у самому інтернаті. Тут, у барі, я усвідомив, що я вже майже закінчив свою подорож довкола світу Ще тільки у Мюнхені піти на головний залізничний вокзал І зробити собі світлину на пам'ятку і доказ Епілог сьогодення Орест Слупчинський у своїй подорожі до Фельдбаха 2004 році при вході на цвинтар Сфотографував нову дошку На який вирізаний напис по німецькому Вояцький цвинтар у Фельдбаху на цьому вояцькому цвинтарі спочивають 819 німецьких вояків 1939 1945. 582 австрійсько-угорські вояки 1914 1918. 168 Італійських вояків 1914, 1918. 54 німецькі втікачі і вбиті на війні інших національностей. Цей вояцький цвинтар встановлено в руках 1976-1978 Австрійською Республікою і краєм Штіріє при співпраці Австрійського Чорного Хреста та Німецького Народного Товариства опіки над могилами. Чому на дошці? Не написано про українських вояків, яким при входовій брамі стоїть пам'ятник. У Мюнхені. Мюнхен. Тут прийшла моя остання молодість. У біді, в студентському гуртожитку, часто в безнадійній безтурботності, в якій всі забавлялися, як уміли,